eta samezala eh astero astero bezala asteartero bezala bueno ba, gure baratzari begira eh ba gara Aitzurra Atal Saio ba berezi honekin Miguel Kaixo apa egunon. bueno menu hacemos ondo konki bai aste hongi joanda bai, bai, bai Bai, bai, bai, bai. Uhum, bai. Beti, beti bada lan eiteko konpako La bai, horra bai, estampatzen. Ongi da, <laughs> bai. <bukatzen. laughs> Ongida, beno, ba, gaurkoan eh, gogoratuko du, eh, ba, laguntzaile berri bati pasomango diegula ba, azken eh, minutuetan, bai. eh, agizu ere, beno, ba ipatu izan dugu, ba. azoketan, eh, parte hartzen zuten eskualdeko baserritarrei lekuemango emango diegula, beraiek aipa dezaten, eh, zer ba, izango zuten urrengo azokan? Hondarribiko Josune, eh, dugu amaitena ba, baserrikoa, ilabete bukarerako ere, ba biriatutik, ba Patrik Larrondo izango dugu, beraz ako azokan eh, aritzen dena eta eh beno ba 3. Eh, mm -hmm. ba, irun aldera joango gara Urdaneta plazan parte hartzen duen Eh, azokan, parte hartzen duen, bidazo hau zuko, mm -hmm. oi hartzabaleko bordako, ba, lupe etxe eh? izango delarik, bai. gure laguntzaile berria, mm -hmm. beraren gara joko dugu gero, baina, lehen egin eta bein, jorekin, eh, bai. eh, bai, hartuko hitugun da... minutu batzuk, gaurkoan, bai. zer, joan denaztean, beno, ba, lurra nola atxiki, nola lortu, eh, aukeres bai. berriinak eman zenituen. Bai, bueno, gehiago, uh, izan zen, konsumu irizpideak, bai. eh, eta... Ta, bueno, hortaz ere bai sartu denun, e, konsum irizpide horiek zirela iru negoziak, hmm. eh, lokala, etiko eta biologikoa, eh, saiatzea, be, eta horretan orre, eh, al baldin badabeti, uh -huh. eh. denak batera baldin badira hobe. Eh. Oh, eta da. aldelarik guk ekoiztua? Eta aldelarik guk ekoiztua. Oh, eta, eta guk ekoizten baldin badugu, ba parte hortan, noski guk ekoiztuko, E, behar behardugu lurra eta lurra lortzeko ere ja aipatu benun pizka bai. bate ba zurela aukera ezberdin batzuk eta hori ez eta orduan badirela bi nagusieta dela pribatua eta publikoa eh? uh -huh públicoan da pide luzea eta astuna ibiltzea pues, udaletxetan, udaletzetan pizka bat e, o, e, Eske. bai e, eskubide horren aldarri e, aldarrikatzen, e, aldarrik ez? Baino ez, ez dizute ematen hola nola, ez? Orduan normalean eta hori bueno, pizka nire ni nere esperientzia pribatotik que eta ba, pribatu e, aldera e, jo genuen, ez? Eta privatuan, e, sea, gure esperientzian ikusi dugu ba, zuzenian joan da e, jabeen gana, ez direla emaitza onak ateratzen. E, Normalean jendeak ez basa, e, propietario jabeak ez basaitu esagutzen, ez dizu txiko lurra, e, ola ez, ba, e, ba, zuk zure proiektu eskatuz, naiz eta txintxotasun osos joan eta hori, baina ezagutzen. Orduan guk lortu ditugun lurrak, e, orain arte beti izan dira ba, ezagun lagunen bidez. Horrek bitartekari lana egiten dizu eta nola nolabait aitabitzi lana egiten dizu, ez? Ba, bermatzen duena zu zarela, txintxo zarela, txintzotasunezkoako duzula, ba lurra zainduko duzula, ez duzula e, dosain zikinkeria botako sui bere lurrean, ez duzula e, donola ban leingo, ez? Eta, bueno, bes, imaginatu dezagun, pues ya ja, lortu dugula lurra, es ba, e, eta bain Lurra, baldin badaukagu, orduan ja pasatzen gara ba lurra jartzeari, eh, ta zer egin beharko den lehenengo gauza. Teoria, eh? Aipatxe dizue, zeren gero nien aiz ere, eh? zera, pauso guztiak erraitu eh? Baina teorian, zuk lur bat berria baldin baukazu, lehenengo gauza egin behar duzuna, da lur horren lagin bat, muestra bat, hartu eta analizatu. E, jakiteko, ze lur motaduzun, e, ze goeretan dagoen, e, ego, PHA, izan, eta... PHA, izan daiteke e, kutsatua, izan daiteke ongarri aldetik ba, eskasian edo soberan, bai. e, izan daiteke peatxean ere, ba, izan daiteke gora edo bera, normalean bera izaten da Euskal Herrian, eh? e, eta normalean karea gehitu behar zaio. Hor bueno, ba, badira e, kriterio batzuk, irizpide batzuk, e, analisi batean ateratzen direnak, eta zu horren arabera jokatzen duzu. Ez? Bai, eta nune egiten da hori? Hori da. Hor e, duan, horretarako... E, Pauzurik erresena da e, fraisoro Nekasaritza Eskolarekin kontaktuan jartzea, beraiek egiten dizute, merkia da, ba, ogei, ogei tamar euroko mm -hmm. proeba ba da, eta hori ba, beraiekin kontaktatzea aski da interneten bidez e, bilatzea, Fraizoro Nekasaritza Eskola, e, mm -hmm. eta hori bai, urruti xamonar dago, e, Bilabona zizurkilen, araño eraman behar da, E, hemen iparraldean ez dut e, ezagutzen baina imaginatzen dut ere erreza izango dela e, biharko lurraren elkarteren bidez e, analisi hoiek lortzea. Orduan, e, sea, orba haukazuea, e, zuen analizia, behin analizia duzuela, e, pasatzen gara produzitzera. Eta, uhum. claro, produzitzera garaiontan ez dago gauza nitzik, eh? gauza diren bezala, gaur egun, ba, bueno, nahi bat lima dugu produzitu zerbait askar eta holi izango litzateke neguko letxugak, neguko entxaladak, uhum. eta izango lirateke igual paskualdeko aldeko o sea, azakiak. E, horiek uh -huh. e, dira, pixka bat, e, e, zer bak ere ikusten dira, ba, joaten baldin bagara ba, Moskura, hor e, e, landaria saltzen dizutela, Horiek dira, pixka bat, gaur egun ikusten diren landareak e, salgai. Eta horiek dira, pixka bat, ja, aurrera tuta daudela, ja, landarean erosten dituzuna, eta pixka bat, pues, produkzioa izaten aluzu lehenago. E? Alarep, gara e, hiontan, e, urrian, gaude, eta orain, suposatzen da, udan ere dugu eta landatu dugun guztia konsumitzen azten garela. Orduan ze pixka bat, e, asteko momentua e, e, ez da lana handiena egiten da pa, udaran eta uda berrian, eh? Be, produkzio aldera ez. Baina, bueno, hortaz gain e, produkzioaz gain ere lurra prestatzen hasten algara. Es? Eta lurra prestatzen azten gara, zen datorren azaroaldean azaroa azaro, aldean, eh? azaro uh -huh. eta, bai, abenduan bereziki, abendutik aurrera bereziki, hasiko dira neguko produktu ahondienak ereiten, eta direla lau. E, bi fabazia eta bi e, sea liliazea, e, uh -huh. baratsuria eta tipu linea, paskuako tipulina jartzen daia gara hortan, eta e, zera hilarra e, eta baba ereiten da e, garai hortan ere, ez? Mm -hmm. Eta orduan horretarako behar dugu, ba, lehenengo gauza, pentsatu, zoa, guk badugu baldinbaukagu lur sati bat, pentsatu ze satitan jarriko dugun, ez? Ba, eta joan prestatzen satioiek, pentsatu ze kantitatea jarri behar dugun, neurtzeko pixka bat ze, ze prestatu behar dugun, mm -hmm. eta lur horiek prestatzen. Eta prestatzekoetan zer egiten dan? Bueno, pues, e, e, lehenengo gauza egin behar da, geruza vegetal guztiak kendu. E, mm -hmm. Bai desbrozadorekin, beharra baldin badago, edo o sea, itaiarekin, edo zerarekin, alik ail, eta geruza vegetal gehienak kendu. Behin kenduta dagoela, lurra biratu. Mm -hmm. e, lurra biratu, eta e, zera nik utxikunuke hor pixka bat eta orduan, hilabete bat lehenago edo bi aste lehenago erein behar duzuna baino, Gehitzen duzu ximaurra, bereala nahazten duzu lurrarekin, ez da, ximaurra ez da gelditu behar azalaren gainean, hodian e, e, guk ikasi dugun teoria, eh, pixka, bla, bleren bitartez, ba, ez dela, e, ose, galtzen du la indarraundia e, azalaren gainean utxita, mm -hmm. orduan, e, aholkatzen ziguten, ba, nahaztea bereala lurraren gainean jarri eta bereala nahaztea lurrarekin eta, e, o sea, handika nazte betera edola, lur hori prez dago. E, bueno, a ber, naztea, atxurrarekin ondo xeatzea, eta alik eta e, xe xe eginda, pues, obe egongo da, gero, ba, landare edo, o sea, edo berri hori bere sustraiak garatzeko e, e, sea, testu inguru hortan, ez? E, se, e, hori da, se, pues, produzitu nahi baldin badugu, baina, de gero, badago, beste parte bat agian ez duguna produzitzen jarriko berehala ala e, lur horretan, ez? Eta e, parte hortan badira teoria ezberdinak, eh? nik hiru e, komentatuko dizkitsuet. Zuk erabili beharrezu duzun lur batean, e, badira batzuk esaten duten ahobe dela beresakarrean ustea bat ere ukitu gabe eta orduan ba, aurrerago eta e, ja, aurreik usten dugunean ja, martxan jarriko dugula, ba, udaberri aldera, ba, ya, udaberriko gauzekin edo, orduan aurreko fase guztia pixka bat martxan jartzen dugu, eh? desbrozatu, biratu eta azdaki zer, eh? hori da bat beste batzuk, Esaten dutenea dela oso nola dela geruza vegetal guztia horik endu eta e, zera, lasto edo belar geruza potente bat ola, polodia, mm -hmm. jartzea gainean. Horrek emango dio karbono asko ustelduko da, konpostatuko da horren gainean eta karbono asko emango diola. dio. Mm Hori -hmm. e, e, da beste teoria bat eta beste bat dela horren ordez simaurra ematea. Eh, justo guk ikasitakoaren kontrakoa eh sea <laughs> zimo geruza potente bat ematea ganean eta baita ere pues pizka bat prestatu edo behar duguna baino pizka bat le orduan biratulo sea e, lurrarekin iaia ia deskomposatu egongo da dena eta sea e, estruktura ona emango diola lurrari eta hori da pizka bat sea uh -huh aurko prestatu. Ongi da, barurra prestatzea. oinarri <gülüyor> e, oñarrizkoa baratza handia izan behiteke, edo txikiak, e, txikiak ere ba bai. aukera badirela, iban denasen egin patu genituen bezala, endaian, bai. e, irunen, e, bueno, ba, aukera ezberdina badira, e, beno ba, luza bai, txiki bai, bai. batean. Bai, ba. Hombro, nik pixka bat egiten du, pues e, norbaitek lortzen baldin badu bere satia, berak uh -huh. kudeatzeko dena, eh? gero oh, ja. beste alternatiba dira kolektiboak, uh -huh. eta hor uh -huh. ba, bueno ba, beste erabatean lan egiten duzu, beti bada ira, posigual, pues eh, gidari bat bide osoa kontrolatzen duena, eta baino, o sea, oberena beti izango litzateke zu, zure sati txiki izatea eta hortan ikustea prozesu osoa. <laughs> Proiektu pertsonala, nazken mm -hmm. batean. Ongi daba, oar bat eta, e, beno, abere proiektua bidasoa auzoko baserrian, ah, bai. eh, aurrera dara, nupe etxe besteren bai, gana jocen du, bai, bai eh, segidan, eh, aurretik oar bat. Deiadag Manifestaldiaren segipen berezia larun batuntan euskaligatietan. Atxaldeko lauetan mintzaldeko saioa, azparnen baterak eta euskaligatiek, ipar euskalereko elkargoz antolatu ez tabaida berriz entzun gai. Atxaldeko bostetari goiti, baionako saokaian izanen gira zuzenean, lekoko tasunak, giroa eta hitzartzeak zuekin partekatzeko. Deia dar manifestaldia zuzenean. Euskali jatietan. Beno, eta bar, horren ondotik esan bezala, ba, bidasoa hau zora, hor eh? gara, oi borda borda, serriko, ba, lupe, etxe beste, izango baitugu, ba, laguntzaile berria, hilabetean bein, lupe, kaixo, ongito rria. Kaixo. Zer moduz ongi? Ondo. Ondo. E, Beno, ba, prest ez da, ba, hilabetero gurekin, ba, zurelana piskatere, ba, partekatzeko, ez da? Bai bai. Eh, benoa, zurekin egingo dugu lotura, ba, alde batetik jakiteko e, urdanibia plazako azokan e, aurkituko zaitugularik, ba zer eramango duzun bertara? E, sasoiko produktua eta bar, zer duzu esku artean? Uniotan, pues, corrua, eh, remolacha, esparolats, eta, eh, brócoli, asa, laistergonzora eta Gero, ja, legorraak, patata txipula Zer, produktu bat gainerako guztien gainetik gomen behar izatekotan Zer da freskoena, edo sasoikoena? Da freskoena, ja, da eskarolaak eta azak eta no, kolita, da esko, oie, eiko, oie, oie, oie, oie, oie, oie, oie, horri eta txipula eta, oie, ja, horri eta txipulaak, Bai, e, ga, gaurko saioan aipatu dugu, benogat, lurraren prestatzea, izan ere, benogat, e, ez dakil da lan ahondiko garadia den orain, baratzean, edo... Ja, jarri gardie mendik aurreak jalduta prestatuta ilarra antzapinon, ilarra, babat, horiek, tipulat, e, benogat, ja, mendik aurreak, ja, jarri tuko da, mendik aurreak. Ongi da. Ongi da, beno bako, dugu, e, Larun batero, Larun batero, Urdañia Plazako azokan e, topatuko zaitugula, e, eta hemen bai. e, ilabetea behin gurekin Urdañia Plazako azoka, e, nola da bil, Plaza Berritu benetik martsa honean. Punto. Esta ondo, Ongi da, Lupe etxe beste ohiartzabaleko bordako baserritarren, eh? mile esker, guren itsaregatik. Ni garai batian euskal herrian egiten gendun garija Zenbait. Mm, bueno, ba hotsiera da ba, beste. Ba, bidazoa bidasoa auzoa hor bazokoan, eh, Miguel, beno, uh -huh. ba, e, kobertura kontuak, eh, bai. ba, etzen oso ondo entzuten, bai. baina esfortua egin du, eh, Lupe bai, azalpenak emateko. Ea ba, e, lortzen dugun beste bide bat hola uh -huh. soinu hobea izateko gai. Ba. Ongi da, bueno, ba, azken txapa honetan ez dakit, ba bat edo beste, bai, ezea, igandeko lurraren eguna, eh, uh hori -huh. e, antzikabe eta gero pentsatuz aipatzea ere, osea, ostiral honetan Shall e, Uhum. Eh, Arratsaldeko 8etan eh, Lucio eh, Urtubia anarkista, Baleak que konbidatu du, sea itzaldi bat ematera eta bueno, pues lotura duen pizka lurrarekin, ba, garai hartaz pizka bat eh, gerra garaian, ba, nola lurra zen eta pizka bat horreta sere mintzatuka ba, bueno, pentsatu ta ipatzea ere, uhum. eh izan daitekeela itxordu interesgarri bat. On, gida Lucio Urtubia, eh xaya ostatuan. Xaya ostatuan, Arratsaldeko 8etan, ostiralean. Hostir Leóngida, eh. bai, ezordu interesgarria. Horren geratzen gara momentuz,